Преговори тук, преговори там. Има ли шанс дипломацията в свят раздиран от гигантски бизнес-интереси, брутални военни действия, които, както знаем много добре, прекрачват както физически, географски, така и морални граници. Добър ден, казвам на Мирослав Зафиров. Добър ден. Дълго време той беше дипломат, старши политически съветник в мисията на ОНЕ за Близкия Исток, в условията на продължаващата хуманитарна криза за Ивицата Газа, нарастващото напрежение по границата с Ливан, регионал маневри в а, тази зона на света, неговия опит от първа линия може да ни помогне да разберем политическите рамки, възможните сценарии, какво означава всичко това за Европа и то по един професионален, а не провинциален начин. Нещо, което, с което се сблъскваме в наши условия. А, много се радвам, че сте тук. Я се радвам, благодаря. А, Мирослав, Вие сте човек, който знае какво означава думата преговори, включително в Тежки казуси, като преговори за мир, примирие, изобщо опит за спиране на спиралата на насилие, в отношение като тези между Израел и Газа, Израел и терористични групировки като Хамас, Хизбула. Какво се случва в момента според вас? Силова промяна на световния ред от политически играчи, които се чувстват ненаказуеми в упражняването на брутална сила и могат да си го позволят или нещо друго? А в момента в плоскостта Газа. И това, което се случи се случва през последните две години, ние се намираме в контекста на обсъждане на финалните штрихи на плана, така наречения план Тръмп, 25 точки на Тръмп. Паралелно с това очевидно в контекста на вашия въпрос се върви едно-друго паралелно обсъждане на 28 до 19 точки, които Американската администрация и екипа на Тръмп обсъждат с, с, с своите партньори от Украина и от Русия. Това, което ни интересува нас в случая е успеха или възможния неуспех или причините за това по плана на Тръмп по 20 точки за газа да, да успеят или да не успеят. Има, има някои важни въпроси, които в момента са поставени и обсъждане, които касаят а, е, съществуване на този план, т.е. той как ще се развива, е, бих искал да отбележа едно нещо. Този план, и факта на отсъствително альтернативен план, е този, който по един или по друг начин ще бъде да поставен на мастер и ние, независимо от а, своите морални императиви, ще трябва да свикнам смисълта, че поне за известен период от време, е, това е сценария, по който ние ще се развиваме. Като имаме мнение за този сценарий което обаче много държим да споделим в социалните мрежи отвън, т.е. не участвайки, и може да останем с мнението си. А хубаво е в контекста на, на това как се прави политика, ако държави, играчи на международната сцена, биха искали да участват и да имат роля в този план, е да, както се казва, да се опитат да намерят за себе си мястото си в него. И да го разбират професионално. Обаче, когато казвате а, план Тръмп от 20 точки за газа, поне сме сигурни, че това е план Тръмп, свързан да. с Тръмп. Докато за така наречения американски план с 28 точки за мир в Украина, а, май не сме сигурни, като че ли... Нали, чухме различни становища, но включително от американски източници, че той е по-скоро руски план, който майна е писан от Тръмп Рубил, или дори от Витков, а от някои руснаци, Блумберг да. а, публикува препис на подслушани телефонни разговори с помощника на Путин, а, Юрий Ушаков, да. който е работил с Дмитриев, така че а, там като че ли даже и това не е толкова сигурно, защото за а, газа говори за план Тръмп, първа фаза, втора фаза, такива неща, а, а сега за Украина. Да, не... ли допустима ли аналогията и резонно ли е питането? Не, не допустим, защото в някакъв смисъл плана за... Нали, не мога да, действително, да влезе в дебрите на плана за Украина. За Украина. А, поради много причини. Най-вече, най защото човек е добре е да за нещата, за по които принципно смята, че е компетентен. А, да е. А, това, което мен лично ме притеснява от западен запъл... път е, че Бумбърг нали, права това, което Атлантик направи преди, преди няколко месеца. Т.е. започва да излизате неща, които не би трябвало да излизат. А, аз изключително не обичам а, клишетата, обаче, нали, верно е, че като правиш такива неща, т.е. като ваше някакви преговори, които действително са толкова важни за съдбата на всичко, което се случва около нас и ти се има за велика сила, а, нали, може би не трябва да допускаш положение, при което такива неща да излиза толкова бързо в медиите. А, дали е омишлено, дали не е Де, това наистина няма никакво значение. А, нали, както се казва, извинението секси го има. А, така че, обаче, виж, според мен Както и по отношение на Близки изток, така и по отношение на края. Аз мисля, че ние се намираме в едно състояние на поне ние като европейски континент, се намираме на едно състояние на малко или много. Поне по отношение на Близки изток се Така, на едно състояние, при което ние някакси аутсорс нали отговорността за това, какво ще случи там и ние каква роля бихме имали на някой друг случая на нашите партньори от Съединените Штати. Решението, пак се връщаме на плана на 20 точки, решението за това то план, как ще се, как се състои, какво въобще съдържа този план, беше, от и много е, тесен кръг хора, а, което решение и процес на обсъждане не включи европейските, европейския политически елит. Uh, което е доста притеснително тъй като тая фиксация в uh, в нашите собствени проблеми не ни позволява да погледнем отвъд uh, и да разберем че света в който в крайна сметка ни обитаваме в момента представлява един пъзел от кризи а и ако трябва да бъде съем честен, а, кризата в Украина, гледана от гледната точка например на хора от а, други части на света, не е това с което те се събуждат и с, кое, с това с което си лягат. А, тая неспособност а, да се мисли малко по- върнятка, малко по-широки рамки и да се, види, да се видят тия взаимни свързаности. А, за които много хора, пък от друга страна обичат да говорят, е, нали, всъщност се отразява доста негативно в, е, в дневния ред, е, който ние сами като европейци си задаваме. Добре, ясно защото в крайна е, че... сметка, да. прощай, но в крайна сметка, дори като говорим за това, което се случва в Женева или това, което се случва в, в Абодави в момента, нали, къде, в крайна сметка, къде, къде сме ние, ние къде на масата. Може би не стоим, нали? Това е огромното безпокойство на Европейския Съюз. Хелепък по отношение на Украина, ми, която не седим, иска да стане ми, член на Европейския Съюз. Да, да, естествено. Там стои, стоят, има огромни въпроси пред Евросъюза. -а -а. Обаче, а, на мен ми се иска да поговорим за тези, а, за тези някогашни реалности, които сме смятали, че имат значение и тежест. Примерно -а -а. Организацията на Обединените нации. А, от а, нали, съветниците на която бяхте да. време част. А, как оценявате ролята на ООН в момента? Има ли реална възможност, примерно, тя да гарантира достъп, защита на цивилните? А, това, което видяхме, че се случи включително март месец с а, смъртта на хуманитарни работници, да. конкретно и на българина Марин да. Маринов, за който говорихме в това студио с вас. Да. Защото не е само Евросъюза. Има много, как да кажа, е центрирани системи в международния правен ред, които излязоха извън... Вижте, вие не сте, вие не ме канете тук в позицията да говоря като човек, който е антиевропейски. Напротив, аз изпитвам една огромна... Така, един, един гняв за това, че, че това, което ние бихме могли да предложим, и което имаме като ресурс, някакси то него го няма. Дали това Ма е... Ко... Заради, заради Евросъюза, заради нас, европейците, или заради нещо друго, което е на световната сцена и което явно а, европейския модел няма как да отреагира, защото не, не подхожда с сила, бързина Вероятно и бизнес. Се променят, Вероятно през последните години се променим... Вероятно, се промени някакси психологически, се промени менталитета на начина на правена на политика, в като ние някакси се изправихме пред, пред, пред перспективата да, си, да работим и да се срещаме с доста силови играчи. Uh -huh. Хора, които вероятно не вярват в необходимостта от а, многополярна дипломация, на, на вашия въпрос за ОНЕ. О, не се намира в тежка криза, а, функционална, дори в някакъв смисъл криза на идентичността, а, не продължава да бъде най-големия доставчик на хуманитарна помощ, но функциите и причината, поради която ООН не е съществува и е създадена след края на втората световна война, не е, да се, не е да бъде в компания за кетеринг. Тази този, този платформа, която е представлява О, не е чрез Общото събрание, че съвета за сигурност, тя, за да съжаление, не функционира така и оттам, има събития, които тази нефункционалност повлича. Например, по отношение на Близкия изток няма квартет. Този, тази институция е създадена след ОСПО, която обединява Съединените щати и Русия, Европейски съюз и ООН, Тя не работи и тя не работи не защото се случи 7 октомври, а не работи защото Русия нападна Украина и целият диалог, вътрешен диалог, той беше невъзможен. А, тоест, ето всички тези събития, за които ние говорим, всъщност доведоха до, до положението, в което, е, както казвате вие, неща, на които ние сме приемали зададеност, неща, които ние сме приемали зададеност през годините, в момента ги няма. На тяхно място има ли нещо друго? Не, няма. То този вакуум, нали, това отсъствие позволява едни, такива свободни действия, при които една страна а, носи 20 точки, 28 точки, 19 точки и така на. тази усещането за възможност да интерпретираш правилата на, на, на, по които се прави международна политика, международна дипломация, по коя, по, по, чрез правилата с които се решават кризи, понякога може да бъде доста свободна, но за съжаление, ние нали, в крайна сметка не участваме в а, някакъв джазов а, такъв състав, където интерпретацията е, с, даже се насърчава. В условията на международна политика на международна дипломация има и те са правилата на, на международното право, на международното право, на международното хуманитарно право. И тези неща, тези нали, принципи по някакъв начин ние започваме да отстъпваме от тях. А, аз не съм в положението да бъда някакъв песимист. Мисля, че ще, ще трябва да се върнем рано или късно, за да има правила. А, тъй като ние не можем да. Световния ред не може да съществува отвъд правилата. А, аз, и пак казвам, аз мисля, че в момента няма опит за пренаписване на правилата, по които се прави okay. политика, но мисля, че има един много силен, една силна тенденция за така една по-свободна интерпретация. Обстоятелствата mm -hmm. понякога обаче на място принуждават. Тези интерпретатори да се върнат към, към, към класическите правила на суфежа. Добре казано. А, всички искат мир, нали така? А, всички Not декларират, че искат мир. А, но винаги въпросът е какъв точно мир? Аз не знам дали проследихте а, изказванията на българската държава в лицето на президента Радев, а, но и на правителството. Mm -hmm. а, конкретно Румен Радев, а, те бяха в духа на казвах ли ви аз и неговото твърдение от буквално два дена, а, цитирам, мирният договор се пише от победителите. Това е по повод на... Украина-Русия. Uh -huh. Днес в ефира на BTV бившият военен министър Тодор Тагарев каза, цитирам, Радев постоянно призовава украинците да вдигнат белия флаг, защото Русия била победила, без да е победила, какво ще стане, ако имаме аналогичен случай в България с такъв главнокомандващ като Радев? Не ми се мисли край на цитата. Това е Тодор Тагарев. А, едната криза, тази в а, а, Украина, е много близо до България. България въпреки, че Близкия изток също е близък за нас. По-близък, отколкото за други. Така, смятате ли, че в България имаме адекватна интерпретация не. на. А, тази джазова композиция. Аз не бих, не, не, не бих не правил защото... това прямо джаза не като за... музикален да. жанр, но така беше вашия ами Не, защото в, а, в контекста на цитирани от вас държава глава става дума за един човек, който обича да слуша по-скоро -по ритма на, на военния марш. А, вижте, оставете го него на страна, оставете всички тия неща. В крайна сметка ние трябва за себе си, и това е съвсем друг разговор, а, ние трябва да си дадем сметка, че ние се намираме а, ние се самопоставихме, и това, това положението, в което ние се намираме не е резултат от някаква а, конспирация, световна конспирация ние сами се поставихме, решихме да живеем в състояние на една провинциалност, от която проистича една огромна провинциална некомпетентност. Тоест, ние какво ще кажем, какво ще каже президента Радев а, или някой друг, там, министър или така нататък, в един момент няма значение, няма значение, не защото той, да речем, ще каже нещо, което не е вярно. А, а защото ние не участваме. Ние се самоизключихме. А, и непрекъснато да се води някакъв фраза. Знаете ли, например, какво прави всеки новоизбран, новоназначен външен министр? Пише стратегия за външната политика, в която винаги има основ... някакъв основен елемент, как ние ще бъдем активни член. Държав... Ние ще бъдем дър... активна държава членка. Все едно ние се стремим да членуваме, а, а не сме а. вече на маст. Тоест, тая а... А... А... ужасяваща. На, нали, провинциалност, при която ние трябва да прекъсно се селемим към нещо, без да може да кажем ние всъщност какво искаме, какво, какво, какво е, кое е онова, което не искаме, с, с какво ще участваме, какво мислим. Нали? Това, това е нещо, което нас на практика ни постави в периферията. И ние продължаваме да се държиме като периферия, защото може би по някакъв начин всички неща, с които се случват вътре в държавата. Вижте, в крайна сметка външната политика е функция на вътрешната политика, на това как функционира държавата. И ако ние а, всички тия послания... какво значи а, правилата се пишат от победителите? Кво значи? Това е въ... съотносено към международното право. Значи, Ние или смятаме, че живеем в епохата на 19 век, mm -hmm. когато правилата действително се пишат от победителите на конференцията в Берлин, Виена и така, Или ние съществуваме в, в в похота на след Втората световна война. Кое е онова, което и каква е тезата всъщност? Окей, дори да е така, дори уважаемия господин да е прав, президента да е прав, какво значи това? Той по какъв начин ъа, защитава моят национален интерес? Защото ъа, цялата тази говорилония, в която ние се намираме, е, при която така наречения български политически елит напрекъсното се стреми и тича нагоре-надолу и говори от името на народа, всъщност, излучва една слабост, един дефицит. И това е дефицита. Вие да не разбирате, че всъщност вие представлявате интереса на държавата. Държавата с нейните основни белези. Функционални белези. На... Граница, национален интерес... Включително граници. И когато се казва, ]issen. ами който, който е прекрачил границите и суверенитета на една държава, ако е прекрачил де-факто ЦСЛ, е а, у... някакъв проблем. за цяло, обаче. Извиняваме, плюс това цялото е това говорене, цялата тази размяна на реплики, наистина се отнесено към общия, общия, да речем, европейски диалог. Това няма никакво значение, защото ние не присъстваме никъде. И това всичко е някакъв местен бъба и при която някой казва нещо на другия и от цялата тая работа се пълни ефирно време в, в централна емисия. Хм. Завършваме с а, един много бърз въпрос от моя страна по отношение на а, ситуацията в Близкия Исток. -да. А, има ли признаци създайне, по които можем да твърдим, че се задава устойчив политически процес там, поне там, а не само временно, примирие? Има има условия да смятаме, че би се създава такава тенденция, но за признаци, нека да изчакам още малко. Добре, благодаря. Мирослав а, Зафиров а, в а, студиото на Хоризонт Добъд. Още веднъж благодарно за това. С това слагаме точка в днешното издание на Хоризонт Добъд, за което работихме в екип. Още един Зафиров. Това е Краси Зафиров на Юляна Юлиана Корнажева, реж... а, редактор на това издание и а, а, музиката, която до 12 избира а, Дани Стойкова, до чувана и от мен и на Недева и останете с Хоризонт.